а ноги боліли навіть на привалах. Трохи рятувало тільки те, що мішки знову поклали на нарти, бо на шостому складі Пат і Нансен добре понагодовували собак. Коли за приблизними розрахунками до бар'єра лишалося миля чи дві, туман погустішав. Годинники показували першу дня, але видимість упала до 20 ярдів. Туман був морозяний і сухий, лижі почали дерти, полоски нарт болісно скреготали, мов по піску. Люди по черзі допомагали вимученим собакам, які без допомоги вже не тягли. Жак Антуан зненацька зупинив запряг пата. Ми потрапили в якийсь глухий кут, розгублено сказав він матросові. Булат оббігав усе кругом. Дві тріщини зійшлись і взяли людей, утісніли щата. «Вертаймо назад», – сказав він обом каюрам. «На який там зад?» Мілтон Брус неймовірно кривився і морщився. «То йдіть собі назад, але без мене». Дороги назад більше не було. Вся група опинилася в трикутній пасть. Через тріщину позаду ще кілька хвилин тому пролягав сніговий міст. Вони навіть не збагнули цього в щільному тумані. Тепер міст упав. Бенедикт не встиг перейти на цей бік і страшенно хвилювався, бігаючи понад тріщиною і лякливо заглядаючи через край. Тріщина була напівзасипана снігом, хоча то теж могло виявитись містком. Зате вширшки вищирилась на добрих три кроки. І перестрибнути її тепер навряд чи хто зміг би. Тут можна було б навести переправу. Покласти довгі нансенові нарти і перейти по них. Але на жаханні недавньої смерті люди відмовилися. Згоду дали тільки Раймон і Жак-Антуан Мерсьє. На той бік перейшли через одну з передніх тріщин. Нахвилювавшись і перетомившись донесхочу, і потяглись далі. За милі тріщин не було дорога бралася весь час угору люди підпрягалися в нарти й допомагали псам, шерсть на яких змокла і вкрилась памороздю. За милі булат оголосив привал, а потім почалася смуга якихось хвилястих тріщин. Це остаточно спантеличило всіх. Треба було повертати ліворуч. Десь уже недалеко мав починатись материк. І матрос вирішив іти до бар'єра. На перетині материка з бар'єром був сьомий склад. Одноденна норма тюленини. Десять бляшанок японських консервів та газ. Але дорогу до бар'єра Перетяли ще потужніші тріщини, які підступно зміїлися і заводили в глухі кути. Ми остаточно заблукали. Несилим голосом озвалася місіс Скет. І ці слова стали сигналом до відступу. Над льодовиком сотався шаруватий туман, теж наче побитий тріщинами. І полярників охопив панічний переляк. Вони доти шарпалися з боку на бік, Доки геть знесилились і попадали в сніг. Лишалося тільки оголосити привал і пообідати. У матроса боліла права нога. Вона останні дні безперервно його турбувала. Табулат намагався не показувати цього. В такій ситуації то була заразлива хвороба. Небезпечніша за холеру і грип. «Я зовсім розклеївся», – думав він. Нестерпно хочеться покульгати, бо я лише слабка людина, і скучив за свівчуттям. З радістю заліз би до мішка і випив склянку гарячого чаю, щоб аж зашкварчало на губах, бо промерз до кісток від цього туману і холоду, подумав він, темуючи біль у хворому коліні, а в голос якнайбуденніше проказав. У такому тумані хто завгодно міг би збитися з дороги. Жак-Антуан, що лежав під нартами, відповів, «Мене бісить ваша витривалість.